i verbojn dhe të zihet hëna dhe dielli e hëna të bashkohen atë ditë njeriu do të thot ku ti iki askund në kastre atë ditë streha është te zoti yt atë ditë njeriu do të vihet në dieni për veprat që ka bër dhe për ato që ka lënë pa bër po Vërtet që njeriu do të dëshmoj kundër vetë vetës Edhe si kur të paraches shfajsimet e veta Mos nëzito, o Muhammed, në lezimin e kuranit, me gjuhën tënde Ne e kemi për detyr ti mbledhim pjeset e ti e ta lezojmë atë Edhe kur ta lezojmë atë, ti përtej